Da. Uh, am auzit astăzi uh, cuvântul Gael. Gael. Uh -huh. Exclamare, dar nu l-am găsit în. Nu, nu l-ai găsit și de ce nu l-ai găsit? Pentru că ăsta este, uh, așa mai de, cum spunem noi, umgang adică folosit în În limbajul ăsta neliterar. Gail uh -huh. înseamnă uh, misto. Uh -huh. În sensul ăsta, și dacă cauzi mișto în dicționar, probabil că nu o să fie. Uh -huh. da? Iar trecutul la Genison este prezentul la a vărsa? Uh, nu, nu înțeleg la, uh, în ce context. Adică Genison, hai să luăm verbul Genison, da? Da, uh, corect a vărsa? Nu, deci uh? Genison înseamnă a te bucura de ceva. Atunci avarsa? a versat? A versat este gissen. Gissen. De exemplu, dacă eu mă, mă bucur de uh, uh, de concediu, ich genieße meinen Urlaub. Uh -huh. În sensul ăsta, genießen. Și uh, practic uh, Se scrie cu şarf. Cu şarf, făcăciş. Ia, genau. Genisan, genos, genosan. Sunt cele trei forme. Genisan, genos, genosan. Iar celălalt verb care este gisân, care înseamnă a a vărsa, asta. asta e cu doi de s. Gist și genosan. În ce stai că nu înțeleg? Uh, Imperfect ar fi. Gisan gos gegosan. Gos. Gos. Gisan gos gegosan. Da. Respectiv al colegului. Neamțeai ca asta din Berlin, dar nu știu să-mi spună. O zis că ea nu știi și mi-a zis cum tu nu știi și o zis că limba germană e foarte grea. Dar ce ai întrebat-o? Diferența între verbele astea? Am întrebat-o cum să spune la trecut a Vărsa și mi-a spus ăsta ghist. Și am zis că nu cred corect. Igis în Gos? Gosăn. Ihaba Edvard Eu am vărsat ceva sau. Da? Uh, când îi mai întrebi pe nemți din astea, întreabă-i de fapt într-un exemplu. Nu îi nu, nu spune de trecut, spune, hast du das gestern, gemacht. Uh -huh. Ca așa înțelege, dacă îi spui preteritum sau perfect, s-ar să nu știe ce e ăla ja, ja, ja, ja. Ja. Gut. Okay. Andere Fragen? Keine Fragen. Keine andere Fragen. Gut. Okay. Hast, hast du noch äh, das Buch dabei? Ja. Kannst du aufmachen? Klein. E uh, Uite-te pe Skype, și da click acolo. Si aici mi-am modificat. Cel mai bine este să o pui pe desktop. Acolo am avut-o si am salvat-o într-un. Ai pus-o în altă parte, ai pus-o mai bine ca să nu găsești. Bine, am o gasești. M-am lăsat Dit. Mm -hmm. Sau, oder, ich habe er een ledigt? oder, ik heb het gevonden. Ja. Nu, mag ik heb het gevonden. Nu, nu. Geht es? Ja, ja. Gut. Muss ich noch äh, wählen? Aufmachen, ja. Aufmachen äh. und wähle etwas, was du willst. Befürchtet, erwartet oder er äh, hm, Wo ist das? Seit äh, äh, 59. 59. 50. Goed. Oké, okay, ik heb ook okay gevonden. Befürchtet, erwartet, oder Wat? Um, in primul eerste wat betekent? Befürchtet, Ik weet niet. Betekent? Betekent een je Etwas das Angst macht. Okay, er wartet ähm dar acceptat în sensul de aștept să se întâmple. Ia? Er hofft. Er vine de la hoffen, adică care sper să se întâmple. Practic, primul înseamnă că nu vrei să se întâmple, al doilea îl aștept să se întâmple, iar al treilea speri să se întâmple. Ia? Yeah? Ok. Uh, Verbindem-ți de pasel de sat-stile uh, vi order az. Uh -huh. uh, faceți legătura din um, Ca să se potrivească părțile de propoziție cu V, mm -hmm. Și auto-untile, v Auto? Auto-untile. Auto. Auto mm. Nu știu, probabil că se potrivească automat. Nu, nu, nu, nu. E separat, n-are legătură cu asta. Am văzut acolo zat-style, înseamnă părți de propoziție. Așa. Și auto-untile, înseamnă piese de mașină. Părți de mașină. Auto-antail. Auto-antail. Da. Gură. Ansamblu sau așa se un... Piese. Piese de mașină. Consumabile. Nu, nu, nu ne neapărat consumabile. Adică nu ulei și benzină, ci pur și simplu o piesă din motor. Piese auto. Cum spunem eu? Piese auto. Da, înțeleg, dar tot este un cuvânt. Mhm. Mm Gut, oké. Okay. So, anfangen. Die Fußballmannschaft Mannschaft spielte besser als je Trainer erwartet hatte. Kijk mm -hmm. maar eens, Radio Chasta. Probably Kondukator. Nu, nu, Mannschaft in zijn Equipe. Echipa de fotbal. Exact echipa de fotbal. A Cum cum cum? În Echipa de fotbal joacă. Nu. E este spilte. Nu este spilat. A jucat. A jucat mai bine. A jucat mai bine decât trainer. Antrenor. Antrenament. Sau? Nu nu. trainer la antrenor. Training este antrenament decât uh, antrenorul lor s-a fi așteptat. S-a așteptat. S-a așteptat. Exact, deci a jucat mai bine decât s-a așteptat antrenorul. Practic, folosești als când avem o diferență. Eu sunt mai înalt decât tine. Tu ești mai frumos ca mine. Iar folosim vi când suntem la fel. Tu ești la fel de înalt ca mine. Atunci Am folosim vi, da? Aici era clar că echipa a jucat mai bine, deci e als. sau mai prost, era tot alți, ok? Am înțeles. Das Ergebnis der Prüfung war so schlecht. Um, ar trebui să aleg de aici din partea dreaptă. Uh -huh. În primul rând cum traduce asta? Uh, rezultatul examenului. Uh -huh. Uh, a fost uh, uh, so, uh, așa așa rău, așa de prost, da, a vezi prost. aici nu avem mai prost sau mai bun, deci folosim vii, că dacă rezultatul a fost mai prost decât am sperat, atunci era schlechter als ich erwartet habe, ja? dar aici a fost așa prost cum s-a așteptat. Deci este V, Varsoschlecht, V, și acum o să vedem care s-ar potrivi. Mm. geklaut, glauctate. Cum ai traduce asta? Uh, la fel uh, cum ea a crezut. Uh, nu ea, ci ei ei ca e hatan foarte bine. Numa că eu nu, nu, nu cred că el ăla cred că este primul. ăla cu l error. Das er geben ist der Profung von so schlecht. Vi der l error be für test mm -hmm. Adică a fost așa prost cum pe câtia fost de teamă profesorului, știi? Da. A fost da, așa rău cum s-a așteptat. Uh -huh. Cum spunem noi? Mi-e teamă că întârzi. De fapt nu ți-e teamă de nimic, nu ți-e frică. E un, un fel de a spune că mi-e teamă, știi? Da, Profesorii -e. a fost teamă că de vor fi proaste. Și au fost. Ia? Ja? Good weiter? Der Bau, der Autobahn, der, der Autobahn, uh, dauert Langer, Langer. Langer. Deci aici, Cum traduci? Uh, Construcția străzii uh, a, a durat uh, mai mult decât ar trebui Exact, als. exact, als. Probabil uh, de. E plant var, als e var, mai mult decât a fost uh, planificat. Exact. De folgen des clima zijn sunt schlimmer. Aici tot cu als. Mm -hmm. uh, ur, urmările uh, climei wandels uh, Probabil la... Wandel înseamnă schimbare. Uh, urmările schimbării nimei sunt mai rele Mhm. Mm ă uh, azi Vetter vorhersage hatte. Mm, nu cred. Eu cred că este aia cu B, cu Wissenchaftler. moet nu știu ce înseamnă Wissenchaftler. înseamnă om de știință. Deci, schimbările sau urmările schimbărilor climatice au fost mai rele decât au calculat oamenii de știință. Berechnen. Rechnen. A calculat. Iar berechnen înseamnă a calculat ceva. Adică au calculat astea, schimbările. Și de asta cred că schimbările climatice cu în șaft Wissenschaft înseamnă știință. Știință, orice fel de știință. De și în medicin, este o știință. medicina este o știință. Iar vizsărțătlăr, ăia care fac știință, oamenii de știință. Bun. De cartele first concert sunt so schnell verkauft worden. Um, biletele pentru concert mm -hmm. Sunt uh, prea repede. Nu, nu, nu prea repede. Vor fi vorden. Verkaut uh, ar fi. E, um, nu? Sovorden e diateza pasivă. Se referă la biletele vândute. Foarte nu? bine. Diateza pasivă la trecut. La trecut. Și cum am traduce asta în România? Biletele uh, pentru concert. Așa. Au fost prea repede vândute? Nu prea repede. So schnell, așa repede. Exact, așa repede. Și dacă e așa, așa repede... repede, vândute, și atunci folosesc vi. Exact. Cum? Iot? vai spune Iot? Ia. IOT este o literă. IOT este litera J. Știu. Știai, nu? Vii de, de um, agentur Gehoft-Hade. Nu? că La fel cum agenția s-a așteptat. De exact. Abrupt. A sperat. A sperat, da, da. Dar de ce e FIRST concert, Weissdor? M-am întrebat nu mai. Uh, uh, pentru concert probabil că e concertul lui genitivul? Nu. Nu. Lui a concert uh, cui a concertului? Da, dar nu, da. e, nu dacă ar fost a concertului, ar fi fost de carton des concertes. Atunci dativul. Nici? Nu mai rămas picat Deci fiurse la, fiurse este alcătuit din ce? Este alcătuit din? fiur Un das. Fiur un das, foarte bine. Iar fiur este o prepoziție care cere întotdeauna acuzativul. Și concert, fiind das concert la acuzativ rămâne tot das concert. Și de -aia este de carton fiur, fiur concert odor de carton fiur das concert. fi fost la fel. Da. Da este first concert. Zind Zochnelferkau Vorden. Și în loc de Zind Ferkau Vorden, cum ar fi putut să mai spună. Cum spui, uh, biletele uh. sunt vândute acum. Euh, verde kaufen. Nein. Încă o dată frigiderul este reparat? Der uh, Kühlschrank ist repariert. Nein, wird repariert. Wird. Și biletele sunt vândute. Bicarden. Vind. Fercau de verde. Na, nine. Vor fi vândute. Ah, exact, tu ai spus vor fi vândute. Bicarden. Uh, Așa. Sunt mai multe bilete. Verde. Foarte bine. E Așa? Versus verkauf Punct Verden, Verkauf, biletele sunt vândute Și încă o dată, biletele vor fi vândute? Uh, de cartel werden uh, Verkauf Verden Foarte bine Sună comis, așa, cu doi de Verden, dar așa este și, Da Și biletele Adic trebuie vândute? Uh, de cartel uh, müssen Verkauf Verden. Foarte bine. Și biletele au fost vândute. De cartân uh, uh, VAR uh -uh. Verden oder? Nein. Deci, la prezent, dacă biletele sunt acum vândute, este de cartân Verden verkauft. Dar dacă spun au fost vândute, îl punem pe Verden la trecut. Și asta este Vurden. De cartân Verden verkauft. Worden, verkauft. Și în loc de, sau uh, adică e corect, dar altfel mai putem spune același lucru și de zind verkauft worden. Cum avem noi în text. Deci ori spui, zind verkauft worden order wurden verkauft. E clar? E, e, e, foarte clar. La fel, la frigider pot să spun uh, der virt wird repariert oder in, uh, la trecut der külschang reparit, repariert sau der Klusang ist repariert worden. E același lucru. Ea? Ja? Good. Da. Totuși, dacă spun frigiderul este reparat uh -huh. și spun ist repariert, de ce trebuie să-l pun la viitor, wird repariert? Dar nu, nu e la viitor. E verde, de la, da, da, e da. de pasivă. De la de ateza pasivă. Pot să spun, ich de Den, den Kluschang reparieren. Eu voi repara frigiderul, dar e alt sens. Da, da, da. Good. Întotdeauna să, să întreb când e ceva care se pare că nu-i clar, că e mai rău dacă rămâne acolo undeva, știi? Nu, că nu, am, am înțeles foarte bine la momentul respectiv, am recapitulat doar o dată, după care am uitat. da Păi ții mintea asta cu Der, der Krușrang Wird Reparier. De cartă în verden să fărcă ofte. O că când scriu, când scriu, când de fereu scriu la serviciu. Vur de, wurde de, de gedus, sau... Genau, genau. vârdu de Adică el lui i-a fost făcut duș de către da. tine, da? Sau spui Der patient Wird Ferlect. Pacientul este transferat. Ja? Verlegt. Ferlect. Ferlect înseamnă mutat. Dintr-o... Secție în alta verlegen, sau dintr-un spital verlegen. în altul. Ferlegă, nică n Transferat. Transferat. Dar verbul a înregistra în sensul de a înregistra, spre exemplu, giga calorimetru la, la calorifer. Este... aufnehmen Sau aufnahme. Aufnahme înseamnă înregistrarea. El um, înregistrează unitățile astea fă fără să fie deschis. Exact, da, când da, da. Dar n-am știut cum să spună când. I-am spus că E Erleuchtweiter. Waiter. Că e unul singur. Other dați get it. Waiter. El funcționează în continuare și... Good. Vaiter? Jakobs' nieuwe vriendin is echt zo' kubch. Noua prietena al, al lui Jakobs. Mm -hmm. Jakob. Jakob. Suis... De la genitiv. De la genitiv. De la genitiv. De la genitiv. dragut. la genitiv. De Nu știu ce să mm. în primul rând, ce urmează? Este vi sau alți? Uh, este vi. Genau. Este Zojub, V. Uh, C, de exemplu. Exact. Hates. Vi exact. Hates. Asta poate fi corect. Cum ai spus tu? Ia? Ja? Good, weiter dat restaurant dat dumir me has fiind vind ik so zo aici ar het Restaurant, ik niet het Ja. Restaurant, ik geloof dat ik merok heb gezegd. Ik geloof dat het zo is. Het is zo goed. Ik geloof dat hier was het. Vind exact Dat tu hetest. Dat is hetest. Dat is hetest. Dat is hetest. Dat is hetest. Dat is hetest. Dat is hetest. Dat is Dat is hetest. Dat is hetest. Dat is hetest. Dat is Dar oricum nu are mare importanță care variantă e. Importanța să -ți dai seama că este vi sau uh, alt. Da da e am greșit. Da sturm tif dauer länger. Aici este alt pentru că. E lungă. länger exact. Uh, sturm e fortunativ. Uh, <laughs> sturm uh, nu sturm tif. Înseamnă um, uh, o furtună mai puternică, un ciclon sau o tornadă. Da, la ciclon m-am gândit. Da, ciclon este stuntiv. Uh, durează mai mult, a durat mai mult. Nu, durează. Că i dau art, acum. Durează acum. Da? mai Și mult? Cred că ăsta este B cu. Nu is het niet Nu maar alstublieft. Nu is het V, maar alstublieft. Nu is het V, maar alstublieft. Nu is het hatte. maar hatte. Cum au spus, cum au raportat prognozele meteo. Ja? het V, da? alstublieft. Da. Zoobesuch. zo-besuch Zoobesuch. Zoobesuch. Zoobesuch. Zoobesuch. Zoobesuch. Zoobesuch. Zoobesuch. Zoobesuch. Zoobesuch. Zoobesuch. Zoobesuch. Zoobesuch. Zoobesuch. Zoobesuch. Zoobesuch. Zoobesuch. Zoobesuch. no, no, no. Zoobesuch. Zoobesuch. Zoobesuch. Visita. Visita. E, e, la zoo. Euh, eș pas știu că îi relaxare. Distracție, distracție. Uh, a, a, a făcut uh, distracție lor. Da, ei. adică le-a plăcut. Că spune hat Spaß gemacht. S-ia folosește foarte multe expresia asta, das hat Spaß gemacht. Adică m-a A fost distractiv, mi-a plăcut. Așa, copiilor mei... Um, Azi, zi de cloud, Genau, cum au mai mult decât au crezut. Da? Dar de ce e mai nen? Um, este la plural. Mhm. Uh -huh. Kinder... Și mai este dativ. Dativ. Dar care e pluralul uh, de la kind? Kinder. Kinder, da? Da. Dar aici e dativ plural, de-aia are un suplimentar. Ok? Ja. Gut. Zen? Ich kann für das Auto nur Sau fii pe țară. Uh -huh. Eu pot pentru mașină. Așa mult să plătesc. Da? Uh -huh. Pot plăti pe mașină doar atât, doar atât de mult? vi Că nu e MER sau BESER. Da. Care a rămas? F. Păi, eu am crezut că le-am folosit pe F nu? VI, I, DAFIUR, GESPART, HABE. Cum s-ar traduce asta? Eu pentru asta am economisit. Exact. Deci eu pot plăti pe mașină doar atât de mult cât am economisit. da? Dacă spuneai că puteam să plătesc mai mult decât am economisit, era uh, mer als ich uh, gespart habe. Da? Dar dacă nu poți plătesc decât atât cât, nu, nu i vi. Nu e foarte complicat asta cu vii și alți. Uh, exemplele pe care le am luat aici erau destul de complicate așa din punct de vedere al cuvintelor dar logica nu e nu e grea, nu nu dar cum spui pentru ce ai economisit da fiu astu ghespar mm -mm. dacă întreb ghespar uh, nu nu nu nu mă um... uh, cu... că ai trecut ha, ha. Du da fiurg Asta tu ai zis, ai economisit pentru asta? Haz du da fiurg eşpart? Ah, trebuie să l pun piof. Exact. Vofür, has tu eşpart? Genau, vofür, has du gespart? Pentru ce ai economisit? Și cum cu ce mănânci? Vovas ist du. Nu hai Vovas. Și cum spune, eu mănânc cu furculița? Ih este uh, mit uh, gabel. Și gabel? D gabel. E, e digabel, deci uh, eu, eu mănânc cu furculița? I este miit uh, der gabel. Der. Foarte bine, der gabel. Ich esse mit der gabel. Eu mănânc cu furculița și eu mănânc cu asta. Ich esse damit. Foarte bine. Și cu ce mănânc eu? Vomit. Exact. Vomit, Esăh. Es. es, es no? Es. nu e, Es. esih anterior tu ai spus Vovas, Esăh. Vomit este. Că trebuie să fie mit cu ce mănânc. Uh -huh. Și uh, ce aștept eu? Uh, Wat warte ik? Schu. Kunstpunt, Mhm. Verbo? auf, da. Ik warte, auf, was, auf, warte. Was? Tot... warte, auf. Um... Uite, hai să luăm încă o dată. Dacă spun, eu mănânc cu asta, spun, ich esse da mit. Ok? Ok. Când spun, cu ce mănânc, pe da îl înlocuiesc cu vo și am vomit esse ich. Acum, ne întoarcem la Varten. Eu aștept asta, cum spui? Ich varte das. Nein? Ich varte auch das ia dar an loc de of das avem Darauf. darauf foarte bine ich warte darauf eu aștept asta și acum invers ce aștept spui vorauf vorauf warte ich chiar dacă în românește ți-ar suna vaswarte ich pentru că înlemțește verbul are o prepoziție atașată respectiv auf trebuie să o pui și pe ea când pui întrebarea vorauf În limbajul de zi cu zi poți să spui desigur Vazvartih, Vartich Oder Înțelege toată lumea Dar e bine să știi măcar Cum s-ar spune și corect gramatica alea Vorauf Vartich Good Fraga în biser? Nu, a n clar Ales clar, good Dar Gema la în biser Drubăr, Oder Drunten? Nu. Mm. Einde des mona des monats. Hoe is dat? Tell... Vijf en zestig. Goed. Oké. Okay. Les van? Einde des monats voor sure Ergenzen si in der richtigen form voes nötig ist. Mm -hmm. Cum ai traduce asta? Nu mai putin. Nu sunt mai oprește terbunează în continuare. A, cartea? Da. Sau știți? Că ajuns la final. Ik denk dat ik hem daar toch even chi va se întâmplă, scuze, da. Asta vreau să am 65 era. Genau. C2. Des Monats. Des Monat. Hast du gefunden? Ein Problem, ich habe. auch man, das Jetzt sie in der richtigen Form voi es notic ist, uh, completați uh, cu forma corectă uh -huh. unde este necesar. Exact, unde este necesar. în des monaț, bekomme ich mein Gehalt. La sfârșitul lunii primesc eu salară. Uh -huh. Einen Teil, da vorniu... Pervise, ah, ah, ah, das Konto, um, o parte, uh, Davon. Dafon. Dafon. Ik weet niet hoe ik het moet Dafon betekent een. Een. din Een. Een. Een. o Din el, o parte din uh, salariu uh, uh, transfer auf das Konto, uh -huh. din cont. Nu, ci în cont. Auf uh -huh. înseamnă pe cont. Da, mă gândeam că îi dă fiului. De da, îi dă fiului, dar ăla e contul fiului. Îi dă în contul ah. fiului. Și acum eu ar trebui să folosesc um, genitivul. Foarte bine. Și ar fi. Uh, nu știu cum Sunt scot un tabel cu centighe. Uh, la. Uh, Mai Zones. zones. Zons, da zones e mai corect. Minus Aha. zones. Zons. Ca să fie ăsta de legătură. Exact, exact. În general e s, cum mai monats, monats. Aici la mine scrie la masculin e s plus s. Exact. Deci s la minus și s la cuvânt, la zons. Și la NEUTRU i e la fel. Ia? Yeah? Ia. Yeah. Deci încă o dată uh, se vește fraza, de la un cap la altul. Einen teil, davon, davon. Dafon, dafon? Dafon überweise ich auf das conto meines sohnes, mm -hmm. der gerade in Berlin studiert. Mm -hmm. Dar cum spui, uh, am transferat un cont, sau transfer în contul fiului meu, Pe care l-am văzut. Uh, den ich gesehen habe. Exact. Den, care ar fi pe carea. Good weiter. Der erfolgt. Uh -huh. uh, aici tot este necesar să folosesc Exact. Su, su cărții. Mm -hmm. Der Erfolg there ähm, Buch, Buch, Buchs, Buchs. Buchs Harry Potter hat äh, J.K. Rowling wel wel gemacht. In mm -hmm. no. Nu? Nu. Welt berumt. lume, dar berumt? Berumt înseamnă celebru. Foarte cunoscut. Deci Welt înseamnă foarte cunoscut uh, la nivel mondial. Deci succesul cărții Harry Potter l-a făcut sau a făcut o pastă pe, pe J.K. Rowling Welt a făcut o cunoscută, celebră în toată lumea. Asta înseamnă Welt berumt, Goed, weiter. Die Farbe. Uh, DAS Kleides. Nog eenmaal? DES Kleides. Exact, DES Kleides. Mm, DES Kleides. Gefiel uh, ihr, allerdings fand sie die Qualität. Qua kwaliteit. Uh, validez uh -huh. stof șlec. stofes stofes Stof stofes stofes stofes stofes Deci cum stofes stofes stofes stofes stofes stofes Gefil. i a plăcut, ei. Da? Alerdings sau tot ziua la televizor. Alerdings. Înseamnă cu toate astea. Cu toate astea, ea găsește. A găsit um, fund. A găsit stofa de proastă calitate. E exact, stofa. Stof să mai, uh, mai înseamnă în germană și material. Deci și stofă, dar și material în sine, material. Ar fi trebuit să traduc mai bine cu material. Dar găsim materialul de prost, de proastă calitate, da? Da. De exemplu, avem, uh, uh, nu știu dacă uh, uh, folosiți acolo zauerstof. Vă nu dumneavoastră, Da. Asta e oxigen. Da. da. Pentru că oxigenul Formează uh, cu acidul cu acesta, cu dioxid de carbon, acid carbonic. Acid. de este zaur, că e acru. Zaur stof, e substanța acră, consideră ei, da? Da. Și mai avem Wasserstoff. Wasserstoff, v-aia să tu vă asistă? Mm, este hidrogenul. Deci, zaur stof este oxigen, Wasser stof este hidrogen. Că formează apa. Ia? Ja? Și mai uh, uh, În general, să ții minte că toate su substanțele chimice din nemțește se termină în stof. Sto Wasserstoff. Uh, uite, mai avem încă unul util. Collan, stof. Collan, stof. Vasiz, Collan, v-ați du? Mm. Știi sigur. Înseamnă cărbune. Mhm. Mm carbone. Deci kolenstoff este carbonul din care se formează carbonele. Ia? În orice caz. Pe la carboniile ăsta medicinale? Da, tot, kolenstoff. Mhm. Kolenstoff carbone. și carbonul medicinal e ăla care se bagă pe foc. Ia? Și ca tot așa mm -hmm. ca idee, toate elementele chimice în nemțește sunt das. Das Sauerstoff, das Wasserstoff, das Kohlenstoff, mai e unul Stickstoff. Asta ea azot, dar mă rog, asta e mai puțin important. Good, weiter? Where is das? Das is der beziezer. Unsere's houses? Exact, houses. Das is der Besitzer, unsere's houses. Beziezer, se refer la alo Nu, nu, beziezer e proprietar. Locuitor? Proprietar, proprietar. A, proprietar. Proprietar, bezităr sau eigentumăr? Um, da, tumor l-am mai notat, dar ăsta e un sinonim și nu... Gândește-te așa, deci zițăr, ce înseamnă zițăr? Am sta. Exact, iar bezităr înseamnă stapă pe ceva. Că, din punct de vedere istoric, Stăteai pe lucrurile pe care le aveai Ca să nu ți le fure cineva Stai pe ele Deci ăla care stă pe ceva Are în proprietate obiectul ăla de este bezițărul Care stă pe casă Da? l figurat Da Good, bezițăr Viter, the eltern? The eltern Acum uh, trebuie să folosesc pluralul Der um, Kind The elder der, kinder N-ai fără N. Fără N. Ca aici nu mai pui n. Dacă te uiți pe tabel, n-ai decât der. der. La, la genitiv plural. The answer, der, kinder uh -huh. a, Și acum, deci, părinții copiilor clasei a cincea. Der, clase Exact. Dar nu știu cum să citesc a cincea Fiumfta Fiumfte Kamen-Suzaman uh -huh. Deci cum, uh, cum traduci? Copiilor clasei a cincea Vin împreună Nu, Kamen? Au veneau Veneau, au venit împreună Veneau împreună um Uber, Herr Müller uh, Da Foschlag Forșlak înseamnă sfat. Sfat. Mm. Um. În jurul, nu? Sau... Nu. Um înseamnă. Um, deci aici sunt. Uh, e umțu. A, umțu, știi, men. Fat, de... Un sfat despre Herr Müller. Nu, nu un sfat despre, ci sfatul domnului Müller. de asta este un um, iubăr Herr Müller's Forschlag. Am înțeles. Cum mai era mai, mai devreme, Jakobs Freundin, Müller's Forschlag. Am înțeles. În, în general, genitivul, substantivele astea proprii, îl faci cu S. Dacă spun Maria's Auto. Mașina lui Maria, da? Indiferent că e bărbat sau o femeie. Sau cum e numele lui de familie. Herr Müller's Forslag, Sfatul lui, lui domnul Müller. Eu nu mi-am dat seama că avem un aici pentru că mă așteptam să găsesc un undeva în fața lui Abt Subștima. Păi nu că um nu este în fața verbului. Um este, la început, numai tu este în fața verbului, dar aici era și mai complicat că tu a intrat în mijlocul verbului, pentru că este o particulă detașabilă. Uite, să facem un exemplu scurt. Eu merg ca să, să cumpăr ceva. Cum spui? Ich gehe so get... um Nein, nein, nein, um um etwas ja kaufen etwas zu kaufen. Deci ich gehe um etwas zu kaufen Așadar zu este în fața verbului iar um este îmiad după virgulă la început Și indiferent Schafer, Așa e tot timpul indiferent câte cuvinte mai aveam de exemplu ich gehe um jetzt etwas schnell zu kaufen Eu merg Casă, acum repede să cumpăr ceva. Nu conta câte cuvinte sunt. ume, e după virgulă, iar țu este exact la urmă, înaintea verbului. Și așa este și aici. Este um și după avem Jüber, Herr, Müller, Ar urma țu, numai că este verb cu particulele de de-aia este ab, țu, știmăn. Da, am înțeles. nu sunt legate una de alta. Adică nu sunt geografic unul lângă altul. Unul la început și unul la spinal. Pe exemplu care l-am notat, am avut că Mă duc să cumpăr cartofi pentru supă. Și cum ai scris? Da, ah, de. Um, de. cafe de cartofi, um. din supe. A. Ah. E corect. Um din supă, um, zucohan. Zucohan. Deci, um de supă, zucohan. Respectă. Regula, nu? Da, da. Good. Weiter, Zex. Ende Acestui an Ar trebui să traduc Exact, sfârșitul acestui an Sau mă rog, la sfârșitul acestui an Ende Deci, cum spui sfârșitul anului? Des iarăs. Exact. Și în loc desi, de des avem desi. dizes. Ande dizes iarăs. Mahei ich mit meinem mein Mann eine raze nach uh, Süd-Africa. Uh -huh. uh, la sfârșitul anului... Uh, la sfârșitul anului... La sfârșitul acestui an. In de dieses ah. Jahr. Ia? Dieses. Dieses înseamnă acesta. Cum spui spune dieser? Dieser. Dieser pacient, acest pacient, da? Ja? și aici fiind uh, genitiv de A, dieses. Și neutru. Și neutru, exact. Das Jahr. Mach ich mit meinem Mann eine Reise nach Südafrika. Fac o călătorie mm. în Africa de da? Yeah. Întotdeauna să remarci asta cu "nah" Când mergi într-o țară sau într-un oraș, spui "nah", Ich fahre nach Dortmund. Ich fahre nach München. Ich fliege nach Sud-Africa. Yeah? Nu în, cum spunem noi, în München, în Sud-Africa. Gut, weiter? Erzähl mir doch mal die Handlung uh, des films. Dar, weet ik of ik in anschawein moeite. Uh, Poovesteestem de handlung. înseamnă acțiunea filmului, adică A acțiunea A pe scurt. Filmului, apoi uh, eu știu dacă uh, pe, pe el, pe film, vreau să-l văd. Exact, aș vrea să-l văd, ja? Möchte, ee subjonctiv, aas vrea, daca, o sa stiu daca as vrea sa-l vad, ja? Yeah? Gut, weiter. Uh, gestern habe ich uh, Moritz, Freundin, uh, Kindergeler. Noch einmal, gestern habe ich. Ich Moritz, cu S in asociet. Moritzes, Kinegeler. Moritzes. Moritzes? Mm -hmm. Moritzes, Freundin. Ja. Nu știu când să pun vocal de legătură și când nu, numai că, spre exemplu, am văzut că la buh, chiar dacă era consoană la sfârșit, am pus direct s. În principal nu e o regulă. La buhs poți să citești buhs, uh -huh. dar la moriț nu poți după ț să mai spui exact, un s. Asta este singura uh -huh. regulă ca să poți să pronunzi. Și la buhs nu e greș greșit dacă spui buhăs, buhăs. E la fel de corect. Uh -huh. Dar aici nu era sigur dacă ai pus sau unul de ea. Morițesc Freundin, Kenan Good Good weiter. Exact. Und wie findest du sie? Mm. Da, aici da nu îmi cere ceva un Nu, nu, nu, nu. Aici e doar și cum o vezi? Cum o cum crezi că e? Exact. sjøvesta, kommt mit Abend auch mit in Kino. Muss das sein? Numai ca aici poți să citești: Birgit, Birgit, svestar. Da, dar cred că o să fie mai ușor. Spun da, eu, nu contează cum. Falandis. Birgit, Birgit. Birgit svestar, ea. Yeah. Dar în loc de Birgit sau Birgit svestar, cum ai mai fi votul să spui lucrul ăsta? Eu că o să folosesc Dativul cu foarte Exact. Și cum ar fi? J die Schwester von Birgitte. Exact. Die Schwester von Birgit, da. Ja? Sau die Freundin von Moritz. E exact același lucru, cu Moritz's Freundin Brigitte's Schwester. Gut, dar de ce este in skino? Uh, pentru că e verde mișcare common. Exact. Deci se, se folosește acuzativ. Foarte bine. In skino, in da skino. Ik sprak hier nam en im kino. Ja. Goed, weiter. Der Besitzer de des uh, Wagens mm -hmm. MKJ3456 möchte bitte zum Ausgang kommen. Die haben die Ausfahrt der Garages. F Nein? Aja, garaj foarte bine. Plochier. Deci, cum uh, uh, proprietarul autoturismului. Uh, cu numărul așa? Da. Mi-o fi. Sum ausgang Da, deci să vină la. Okay, în sensul, nu-a spus Musan. Da, da, da. Și la, la Ausgang? la? Uh, Ausgang Common. Dar cum se arată Ausgang? Uh, y, uh, ieșirea. Ieșirea, exact. Și dacă de, era. Asta e hi. ieșirea de. fart. ieșirea. de pe jos, de mers pe jos. A blocat ieșirea din uh -huh. garajului. Garajul, ieșirea garajului, exact. Dar uh, vezi diferența dintre Ausgang și Ausfart? Ausgang este ieșirea. Pentru pietoni, aia pe unde mergi tu pe jos. Iar auz foarte este ieșirea pe unde ești cu mașina. Că unul vine, pleacă de la Gheyen, auz gang de la Vine de la Gheyen, iar celălalt vine, pleacă de la Faran. A merge cu mașina. Deși în românești le trauc eu prin ieșire. Ia? Și intrare, cum spui? Aingang. Și cealaltă? Pentru chiatuă. Uh, mm, la autobandă. <gură> nu știu. Asta cu ausfart mereu am văzut-o. E, exact invers. Einfart. Einfart? Exact. Intrarea. Good. Weiter health? Uh, has frau Wagners? Noi e Cabrio Ghezeu. Uh -huh. Rihich um, Ai văzut tu? Um, noe, noul cabriu uh, al Frau Wagner. Uh... Punct. Da. Punct. <coughs> șic. Cu adevărat, uh, grozav. Sau? Exact. C e, Gail este sinonim cu chic. Uh -huh. Numai că Gail este un pic și mai. Uh, Foarte folosit de tineret așa Sau mă rog, era Și că ăsta e un cuvânt ok Îl găsești în dicționar Ja yeah, uh, Die hat Die erdschaft uh, Ires mannes uh -huh. schnell Ausgegeben uh, Erbschaft, uh, Nu știu <laughs> Înțeles că repede i-a cheltuit uh, la sfârșit, ca a cheltuit. Uh, da, deci, dar uh, erb shaft, înseamnă moștenirea. Mm, da, da? Am înțeles. Deci, am ea înțeles. a. De zice, moștenirea soțului. Deci, cedați, să Înțelegi? Și. Um, Avem pe acest principiu o, o vorbă nemțească. Um, o să spun imediat. Pentru că nu. Uh, fii atentă, eu citesc și vezi dacă înțelegi. Da. Rise for them sterben, sonst raizen deine erben. Uh, călătoria dinaintea morții. Aș, așa. Uh, uh, cum era mai departe? După... Deci, Raiza fordem șterbăn, ZONST, Raiza în Daine, Erbăn. ZONST. Pentru am. ZONST înseamnă altfel. ZONS, Daine, Zonst Ryzen, da, ne Erban. Uite, am trimis pe, pe Skype. Poți po po să deschizi fot fotografia? Da. Mereu, da, da, da. Gătes? Da. Sfii că am studat, iubărzeieța. Don't rise and dine erben. Um, de altfel, călătoria ta, erben, uh, se referă la moștenire și aici? Nu, erbshaft oh. este moștenire, erben sunt moștenitori. Aha. <laughs> deci, rise of ordem sterben călătorește înainte de moarte, că altfel cărătoresc moștenitorii. Ze mm -hmm. cheltui tu banii, nu să i lasci. Ja, bună reclamă. Reizen sterben, sonst reizen <laughs> de je erben. Apropos de erben, sau erfschaft, a calatorie. Da. Goood. Fragen? Nee, geen vragen. Alles klaar.